«Добрий день у моєму домі, Нелюсю! Ну, чого ви вириваєте руку? Ви ж мій гість! Я хочу привітатися з вами!» На Неленім обличчі відбилась гримаса відрази. Не хотілося їй бути його гостею. Прийшла виконати лише накинене їй доручення і можеш навіть не сідати в цій темниці. «Пане Суліман!» «Катерина просила...» Суліман нечемно перебиває. «Ну, навіщо ви це говорите, Нелюсько? Навіщо говорити мені те, що я на пам'ять знаю, як оці псалми Давидові?» «Ну-ну, я вже мовчу, тільки ви почувайте себе свобідніше у моїй хаті. Я нічого, я мовчу». Він потирає руки, наче б втирав їх рушником – і поштиво відходить на протилежний бік стола. Нелені очі поволі звикають до зеленкувато-темної сутіні в кімнатах, де тхне сирими, залеженими речами чи нафталіном. Кімната така низька, що коли б Суліман підвівся навшпиньки, міг би рукою дістати стелі. Темнофіолетові, накрапувані темним золотом стіни, надають кімнаті ще більш несучасного вигляду. Неля настільки вже освоїлась з тьмяним освітленням в кімнаті, що починає розрізняти форму предметів. Уздовж двох стін під прямим кутом тягнеться за східним звичаєм вузький довгий диван. І диван, і шовкові килимки на стіні над ним, і важка портьєра над дверима, ба навіть м'який товстий килим на підлозі. Все воно витримано, в срібно-чорному важкому тоні. Контрастною плямою впадає в очі лише один стіл посередині, прикритий зверху білою скатертью, з-під якої кострубато заломлюються контури посуду, особливо пляшок. Суліман, селкуючись на інтелігентну поведінку, двома пальцями зняв скатерть стола. Очам Нелі представився на не стіл – а вітрина вишуканого гастрономічного магазину. З пірамідами апельсинів, шоколадних виробів, печива, винограду виділялись стрільчасті птяжки у золотих ковпачках. Недобрі здогади, що по дорозі на Кінську вулицю проймали Нелю то холодним дрожем, то хворобливим жаром від вигляду цього багато заставленого стола почали поволі зникати. Катерина правду говорила. «Цей парвеню хоче хвастонути перед ними зубожилими паннами, своєю набитою кишенею. Дурень, якому дивуватись не варто». Суліман підсунув Нелі крісло. «Я прошу сідати». Він ніби намірявся взяти її за руку і посадити, але Неля сіла сама, а руку сховала за спину. І він сів поряд з нею. «Вип'ємо, Нелюсь, за те велике щастя, що мене зустріло. Це таке щастя, що ви прийшли в мою хату, така честь, що я, ну, я зовсім здорів. Ви можете робити тепер зі мною, що хочете. Можете наказувати мені, що хочете, бо Суліман вже не має голови. Це вам дивно, правда, Нелюська?» «Я вам налю цього солодкого». «Що ви, що ви, випити треба?» «Спеціально цього вина ви мусите випити, бо його готувала моя стара мама, коли ще була такою молодою, як ви. Ви бачили її? Вона сидить під хатою, бо вона любить сонце. Сам я, як дозволите, вип'ю шабасівки». «Хай єврей п'є шабасівку», чи не так, моє сонце? Вино, що його лє Суліман У призначений для Нелі срібний келих Таке густе, що капає крапля за краплею Наче сироп Цьому вино більше років, ніж вам, Нелюсь Але воно не є дурне вино Воно розумне вино Нелі гидко пригублюватись до келиха Обкладеного ззовні по чорнілим карбуванням в заглибинах якого чаїться бруд і, певно, бацили. Не виприваблює її і сиропна густа вина. Не додає апетиту й те, що готувала його Суліманиха власними руками. Я не п'ю, пане Суліман. Я вас дуже прошу, Нелюсь. Прошу не гніватись на мене, пане Сулімане, але я бігме не можу. Неля Пам'ятаючи попередження Катерини поводитись з Маклером вічливо, раз у раз додає до його прізвища «Пане», хоч в домі Ричинських звертались до нього всі тільки по прізвищу. «А я вас так прошу!» Суліман обіймає спинку крісла, на якому сидить Неля, і з-за плеча підсуває її чарочку. «Я буду ображатись, Нелюська! Що ж то ви...» Прийшли нанести мені візит і гідуєтесь пригубитись до страви за моїм столом. Я ж вам не підношу отрути. Чого це ви так здригаєтесь? Я ж вас не затягнув силоміць до своєї хати, правда? Ви самі прийшли до мене в гості. Я прийшла не сама, Суліман. Мені Катруся казала. А я за цим столом не хочу чути про вашу сестру. «Що мені там ваша Катруся?» «Ви думаєте, що я для неї зроблю те, що обіцяв?» «Ай-ай, дуже мені то потрібно для пани Катерини псувати собі репутацію на біржі. Ай-ай-ай, не знаю, як це мені потрібно». «Я знаю. У ваших очах. Ну, не тільки у ваших. Я маклер. Я шахрай. Я взагалі щось таке підозріле. Може, воно й правда. Але той маклер і шахрай має свою, ну, хай маклерську, але свою честь. Ви думаєте, немає? Такий рік на мене, що має? Ні. Я вас запитаю, Нелюська, Люська, що поганого зробив мені доктор Безбородько? Він спитає мене Слухай, Суліман, як ти гадаєш, у Річинських є гроші? А я відповім, пане докторе, у річинських більше доларів, як у вас волосся на голові. І він повірить мені, бо Суліманові на біржі вірять і ожениться з вашою сестрою. А якими очима пізніше Суліман подивиться на нього? То в салоні, Нелюська, ну, можна присягатись, обіцяти, а потім забутись і не дотримати слова. «А на біржі треба мати тверде слово, бо інакше ти пропав!» «Але навіщо я забиваю вам цим голову?» «Ох, не Люська!» – він прицмокнув, наче б прихвалював клієнтові товар. «Яка ви гарна! Ви така гарна, що я, ну, ну, що я не можу!» «Коли дивлюсь на вас, то стаю зовсім дурним! Ви чули таке?» «Мене щось аж у горлі давить, коли дивлюсь на вас!» «Давайте, Нелюська, давайте вип'ємо. Може, я трохи опритомнію?» «За ваше здоров'я, Нелюська. Я прошу!» Він тицьнув їй у руку важку срібну чарку. Срібло було холодне і липке, либонь від бруду. Неля, перемагаючи відразу, пригубила. Але вино було таке густе, що аж потрібно перехилити келишок. Солодко терпка маса сповзала на язик. Язик відразу зробився великим і неповоротким. Неля подумала, що їй заважає у роті маса того згущеного вина. Напружившись, вона насилу проковтнула його, але язик не переставав терпнути. Нелі залоскотало в горлі, вона закашлялась. Суліман метнувся. Налив з червотої пляшки якоїсь червонавої рідини, від якої заносило пареним сіном, і підніс її Нелі до самих уст. Неля взяла келишок з рук сулімана і без примусу з його боку жадібно випила його. Хотіла запити чимнебудь той густий, щепливий плин. Простягнула руку, наче б ще просила налити келишок. Так відразу якось легко стало в горлі після цього трунку. Вона навіть усміхнула Суліманові, Почала крутитись голова. Зникло кудись і перше враження приємної полегкості. Предмети, що стояли зблизька, почали, похитуючись, віддалятись від неї. То знову, перекинені боком, наближались. І Суліман був десь далеко від неї. Біля Нелі були тільки його очі. Очі ті дивились на неї десь аж під стелі, хоч голова її лежала в нього на руці. Нелю почали лякати ті очі своєю неприродною величиною і тими іскрами, що били з них. Іскри вискакували з очей, окреслювали в повітрі високу дугу і падали десь Нелі на голову. Вона ховалась від цих іскор, заплющуючи очі. Тоді Неля падала в чорну прірву, і відчувала тільки, що вона гойдається в теплій смолі з запахом пареного сіна Вона потопала, виплипала на поверхню, але вилізти на твердий берег не могла і знову тонула Якась собачка лизала їй теплим язичком руки, шию, литки Язик у собачки не шорсткий, а гладкий, гарячий і слинявий Не лістає гидко від цього лизання собачки вона ворушить губами, щоб прикрикнути на собачку і прогнати її геть від себе. Але Неліні губи, хоч і ворушаться, не видають звуку, і тому гидка собака продовжує її лизати. Суліман ставав сам не свій. Дав Нелі нормальну дозу настойки на бабенім зубі. Цей напій п'янив і обезвладнював, але не до цієї міри як це сталося з Нелею? Суліман на всякий випадок почав розцібати їй плаття на спині. Запах дівочого поту оп'янив його зовсім. Він схопив Нелю на руки і поніс на диван під стіною. На темні, як і все інше в цій хаті, по чорнілим сріблом ткані шовкові подушки. Неля лежала, не відкриваючи очей, без всякого руху. Лише легенький рум'янець на обличчі і колір губ свідчили, що вона ще жива. Суліман припав навколішки перед Нелею, хвилину дивився в екстазі, наче молився на неї. Перед ним, так близько, що він пив його віддих, лежало його безумне кохання, вершина недосяжного в його житті. Він знав, що така нагода, як ця, Більше не повториться. Здавав собі справу в тому, що доля, граючись, для спокуси поставила йому на вибір дві стежки. Або тепер візьме все і раз назавжди відштовхне Нелю від себе, або залишить її незайманою, наситившись одним виглядом її оголеного тіла і поцілунками, яких вона однаково не пам'ятатиме. І це дасть йому слабку надію на майбутнє. А про яку надію може бути мова? Ну, можливо, пізніше, як життя ще тогіше скрутить те горде панство, Нелюська зволить прийти і прийняти від нього якийсь дарунок, може навіть грошову допомогу, як уже їх дуже притисне. А що далі? А що більше? Далі нічого. Дурний сину розумного мордка. Отже, що він може втратити? У разі якоїсь неприємності, ну, він завжди зможе покликатись на сусідку, яка сиділа з матір'ю біля дому, що силою він її в хату не тягнув. Сусідка теж, не беручи гріха на душу, посвідчить, що не чула жодного крику, хоч вікно було відчинене. Ну... Він поволі, розуміючи, що нервовий поспіх міг би струшувати всю гостроту на солоди, починає стягати з Нелі плаття. Це вдається йому нелегко, бо плаття доводиться стягати через голову. В найтрудніший момент Неля раптом відкрила очі, але тут же стулила повіки, блаженно посміхнувшись. Оця блаженна, несвідома гримаса яку Суліман сприйняв за усмішку, прогнала останні вагання. Він наліг на Нелю тягарем свого тіла і почав м'яти та цілуватись таким шаленством, наче збирався подерти її на шматочки, а потім пожерти один за одним. Не пам'ятав, але видко боляче вкусив її, бо Неля скрикнула, відкрила притомні очі і тут же закотила повіки, втрачаючи свідомість. Не помішаючи нічого, Суліман і далі цілував і гриз її, поки відчув, що її тіло холодне. Це зразу витваризило його. Глянув на нелене обличчя, і сам мало не зомлів. Губи її посиніли, а тіло почало напружуватись, як при конвульсіях. Суліман вмить здогадався, що сталося. Вона опритомніла від фізичного болю, і, усвідомивши ситуацію, зомліла, сулімана пройняв панічний страх, але, не будучи певним, чи ця непритомність, наслідок її короткохвилевої свідомості, чи згубне діяння надмірної дози настойки, він з остраху втратив голову. Кинувся до кухні повідроз водою, хоч на столі стояв графин води і збризнув нею налене обличчя. Вода скотилася сухими кульками, наче побрили воску. Згадав, що десь у матері повинен бути нашатирний спирт. Ошаліли від переляку, замість того, щоб шукати його в тумбочці з медикаментами, почав ритись у буфеті з посудом. Розбив якесь скло, покалічив руку, і лише вигляд крові охолодив його. Кинувся до тумбочки з ліками і знайшов там нашатир. Неля справляла враження на пів живої істоти, з якої утікають рештки життя. Суліман підніс їй підніс пляшечку з нашатирем, ворухнула головою. Суліман. Рука кривавила вже через хустину. Силоміць розтулив ложкою рота і влив їй в рот кілька крапель води. Неля проковтнула воду. Тоді Суліман ще раз підніс їй пляшечку до носа. Неля замотала декілька разів головою, що могло означати свідомий протест з її боку. Справді до її мертвотно-жовтий губ почав повертатись природний колір. Неля відкрила очі. Чи пригадувала собі щось з попереднього? Як почуваєте себе, Нелюська? Не насмілювався Сулейман підійти близько до неї. Я не сподівався, такий рік на мене, «Що те вино так подіє на вас?» «Ви і правду казали, що не п'єте, і я вже жалкую, що намовив вас. Ви дивіться, як я рятував вас, аж руку собі покалічив». Він вимушено усміхнувся. «Це був страх, не думайте, ви не гнівайтесь, не люська, але я був змушений, ну, як при рятуванні життя, зняти з вас плаття і облити водою». Спасибі моїй мамі, що на тир приберегла. Ну, ну, перший візит і така пригода. Як почуваєте себе, панно Нелюсю? Неля прикрила подушчиною груди. Вийдіть, Сулімане, я хочу привести себе до порядку. Дурновато посміхаючись, Суліман позадкував до дверей. Страх, що його пережив, бачачи те напівмертве тіло. Близька можливість скандальної смерті в його домі і дальші її наслідки до такої міри охолодили Сулімана, що він бажав тільки одного – аби Неля чим скоріш покинула його дім. І Відчував тепер навіть щось на зразок вдячності до Нелі за те, що зумліла раніше, ніж він остаточно втратив голову. «Ех, Суліман, Суліман!» – погрозив сам собі – «Треба було тобі, старий дурню, такого цуресу на свою голову». Коли знову увійшов у кімнату, Неля кінчала зачісувати коси. Вона поводилась так, начебто його зовсім не було в кімнаті. Не кваплячись, очистила гребінь від волосся, закрутила ним кінці кіс, щоб не розпускались, обтрусила плечі від волосинок, підтягнула на грудях плаття щоб не видно було з-під нього мокрої сорочки. Суліман ламав руки, не наважуючись підійти ближче. «Панно Нелюсю, я прошу пробачення. Ну, може, і я випив трішечки-трішечки надміру. Ну, і забувся, хто ви, хто я. Але я вам нічого поганого не зробив, Нелюська, аби мене Бог скарав, коли говорю неправду. Я втратив трохи голову, але зараз опам'ятався, Нелюська». І я хочу, щоб ви простили мені, старому дурневі. Неля стиснула губи. Вона дивилась повз нього, кам'яно холодна, виразно домагаючись своєю позою, щоб уступився з дороги. Суліман, ставши збоку, полакеськи відчинив їй двері. Неля пройшла повз нього, наче привид. Суліман не вийшов за нею, а поплентався до канапи. Намацавши під собою томик псалмів Давида, і він з звірячою ненавистю кинувся на книжку і розпотрошив її так, як це в дитинстві робив, з видертими з гнізд писклятами. Ольга, мала господиня, як її жартома називав Аркадій, попала в тенета, з яких важко було виплутатись. Нездорова атмосфера в домі після смерті батька, підсилена безбожною побожністю Олени, Мати покладалась на Бога, як на близького родича, якому не личить відмовляти у її незліченних проханнях. Збудженість у тим більше нервовою, що ні з ким не розмовляла, а тільки снувала по кімнатах, як Мара. Містично настроювала і таку тверезу голову, як Ольга. Те, що в нормальних умовах Ольга вважала б за чисто випадкове, тепер в'язалося в її уяві, в одне суцільне плетево причин і наслідків, що тяжіло над нею з фатальною неминучістю. Ольга і собі приєдналась до тих, які не визнавали інших, хоча б побічних причин батьківської передчасної смерті, крім тієї єдиної і безпосередньої, вигуку того типа навічі в калиниці. Він, лише він – а не прогресуючий склероз головного мозку був причиною трагедії, що спіткала їх родину. До тієї неприємної історії з штанами Ольга ще мала деякі вагання щодо автентичності особи. Сьогодні ж у неї не було жодного сумніву, що це тільки він, заватка, звів батька в могилу. Те, що саме її тітка Клавда доручила піти до друкарні, замовити клепсидри в уяві Ольги із звичайної випадковості перетворюється у призначення. Так, очевидно, вже Доля хотіла, щоб саме вона, мала господиня, перша познайомилася з тим типом. Бо коли б, роздумувала, до друкарні пішла Неля, то той тип, побачивши її, напевно, як всі мужчини, був би засліплений її вродою, і йому б було уже не до терористичних листівок. Або коли б вибралась туди Зоня, то вже сама її неприступна, гордовита постава відбила б тому типові охоту займатися такими речами. Найбільш неясним, а разом з тим найболючішим місцем у цій справі була для Ольги та обставина, що він привів татка до смерті, а сам залишився непокараним. Запевнення стрийка Нестора, що це йому на сухо не обійдеться, залишилось пустими словами, бо тип і далі працює на старому місці та походжає собі, наче б ніколи і нічого не сталося. Ясно, така безкарність робить його ще нахабнішим. Відправивши на той світ голову родини, він береться переслідувати решту її членів, починаючи з Ольги. Під час похорону він так настирливо попадався їй на очі, зрозуміло, що злочинця завжди тягне до його жертви. Що хоч ті очі були затягнені серпанком і не висихали від сліз, проте не могли не помітити і не запам'ятати його. Видрукувавши ту плюгаву листівку, він маневрує так, у цьому Ольга не має жодного сумніву, щоб саме їй попала вона в руки». Це дає підстави припускати, що він уже давно крутиться біля їхнього дому, щоб використати відповідний момент. У своєму нахабстві він іде далі. Йому мало того, що Ольга власними очима прочитала той паскільна татка і священницький сан, і він надсилає до них свою матір. І знову фатом, щоб вона, Ольга, першою увійшла того ранку до кухні. І від його матері повинна була дізнатись Ольга, що він не тільки ненавидів покійного татка, але й погорджує ним. Доказом чого є те, що гидує носити одяг покійного. Оце саме він і хотів сказати їм, річинським. На фоні цих подій, навіть Мариня з нас сквізь знайомої, можна сказати, прозорої, стає темною, завуальованою тими своїми непевними знайомствами з такими, як мати того типу. Як довго триває знайомство Марині з матір'ю тамтого? На довершення всього, як грім серед ясного неба, виявилось, що Нелі задумала постригтися в монашки. Чому? Яка причина? Звідки така раптова побожність у сестри Красоні? Ніхто не може видобути від неї і слова. Ольга починає підозрівати, що причина цього розпачливого кроку сестри пов'язана із злочинною діяльністю того типа. Ольга, що зі смертю батька з малої господині стала сестрою милосердя, піклуючись по змозі своїх сил про здоров'я і спокій всієї родини, розуміла, що їй, власне, судилось розправитися з тим типом, який заповзявся мучити і переслідувати їхню родину. Її моральний тягар ставав ще важчим, бо Ольга не могла ні з ким заговорити про те, що їй не давало спокою. Мама, Неля, ба навіть Зоня своїми нервами належали до тих, що їх треба було оберігати, тобто тримати від них цю справу у таємниці. Катерина теж не могла бути надійним союзником. Вона здавалося, Зовсім втратила голову на пункті свого одруження. Все, що не стосувалося якимсь чином її безборотька, було для неї цілковито байдуже. Хіба що з однією славою можна було б порадитись у цій справі, якби не те, що вона, в свою чергу, запаморочила собі голову квартирантом і ходить, як п'яна. Найбільше вражала Ольгу в цій справі позиція самого стрийка Нестора. Він не тільки не підтримав Ольгу в її намірі боротися з типом, але ще й проявив незрозумілу та непростиму в очах Ольги пасивність. Можна було подумати, що Нестор просто-напросто боїться зачіпатись з цією людиною. Нестор, який не раз в політичних дискусіях статком весь комуністичний рух зводив до фрашки, до видумки, як він казав, і старичок у штанах. Тепер, коли йдеться про спокій і честь всієї родини, радить Ользі здати позиції і краще не заводитись з тим індивідуумом. Ольга й сама не уявляла, якої кари хотіла б вона для того типу, коли б її бажання мали силу перетворюватись у дійсність. Засадити його довічно в тюрму? Розстріляти? Ні. Тюрма, побої, смерть, кров, розпад на живого тіла вражали її перш за все своєю неестетичністю. Тюрма – це сморід, брудна білизна, воші, спільна параша, барліг, повітря, отруєне людськими випарами, брак сонця, вогкість і ціла маса грубих, нецензурних, аж липких від бруду, жестів та слів. Смерть. Але після трагічного випадку з татком Ольга не могла й подумати про чиюсь смерть, щоб не пригадати собі похорону татка Тому вона намагалася взагалі викреслити це слово з свого словникового запасу Ольга прийшла до висновку, що найстрашніша для людини смерть – моральна Іншими словами, вона задумала вбити завадку морально План її був такий Зустрітися з ним сам на сам і кинути йому просто в обличчя – вбивця. Хай це слово відбере йому душевний спокій на довгі роки. Хай його мучить совість, якщо вона в нього є до самої смерті. Олі треба було зустріти завадку без свідків, а це не так просто. Відколи не стало татка – всі сестри старались якось триматись разом. Коли, наприклад, Котрас виходила за справою до міста, то зараз хто-небудь пропонував їй своє товариство. Було це свого роду взаємним страхуванням перед срідством. Тим до слава дуже здивувалась, коли одного полудня Ольга в досить неделікатній формі відмовилась від її товариства. «Я хочу піти сама. Що це таке?» «Ніхто в цьому домі не хоче розуміти, що я теж людина, і що мені нарешті належить крихта спокою. Як ти гадаєш, після всього цього гармидеру можу побути хоч хвилинку сама». «Але ж я нічого. Я думала, що тобі буде приємніше. Я нічого. Певно-певно, ти з нас усіх найбільше вистраждала. Я не хотіла». Слава поділилася цією розмовою з Мариною. Мариня зразу ж полетіла з новиною до Олени. Олена, що своїх дітей бачила тільки з одного, тобто кращого боку, знайшла або, вірніше, придумала виправдання і для Ольги. «Я не дивуюсь, моя Мариню. Вона так коло всіх нас ходила, що аж сама зломилась. Я її розумію. Вона потребує спокою, як ліків. Я її дуже добре розумію». Ольга, щоб не викликати в домашніх підозріння, стала тепер щодня ходити в церкву, але цією дорогою, якою мусив проходити з дому чи на роботу, Броніслав Завадка.